بسم الله الرحمن الحمد لله لبالعالمين والصلاة والسلام على نبينا محمدين وعلى آله وصحابه المعين قال سبحانه وتعالى وعلى الله للشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا تقول الله حقا تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون المبعث Nakon zahvala Zviđanoga, Allahu subhanahu wa ta'ala, sallatana basanika sallallahu alihi wa sallam, molim Zviđanoga, Allah subhanahu wa da ovo naše druženje bude dokaz na za nas, ali protiv nas. Molim Zviđanoga, da, da opusti nama, našim roditeljima, našim, našim druženima, svi muslimanima, muslima, bolim da se da popravi stanje muslimana koji su nevoljni, da i zaštiti, pomogni i sačuva svakog zla. Amin. Već ste imali priliku da se upoznate sa temom večerašnjih druženja, ono što želimo da govorimo i da se podsjećamo. Naravno, nemojte nikad ili ne trebamo nikad zaboraviti vrijednost ovih druženj. Sijela koja se okupi red izučavanja laudovi knjigi i izučavanje Sunneta Lovku samih ala i salatu salam su sile druženja koja posjećuju Melec i sila za koja Olaf Sahana odzala, Melec je uzmano svjedoke da je oprostio prisutnima. Pa će Melec reći gospodaru A on to zna. Gospodaru, među njima je jedan što mi rekli za lutru nimo namjeroviti nekako ne govori o dođi. Pa će Allah ponovo melek uzeti za svjedoke i reći i njemu sam oprostio jer to je skupina ko se sa bude družio i ko sa bude prodio vijeme neće biti žalostan i Ja molim Allah Subhanahu wa ta ta'ala da od takvih kojima će on oprostiti. Također ne treba zaboraviti ni predaju kojima se spominje da je Allah Subhanahu wa ta ta'ala obećao, kao što je predaj u da je obećao ođeber mehadbeti liju, Muteha bine fije. Da se Allah da će voljeti onih koji se vole u ime njega. Vole dno te sine fije. I oni koji sjede i druže se u ime njega. I da čovjek nema jednog fadileta drugog. I da ne nauči jednu novu stvar. Dovoljno je ovo što je spomenuto uprede. Dovoljno da čovjek uloži vrijeme, uloži svoj trud i dođe da provede na ovakvom sjelu jedan saat vremena. Jer, uglavnom, kad smo hodkući, nekako nam ti saati brzo leti i čisto puta je, onaj, Naravno, družice sa porodicom, posanjekali i salatim s vama rekao da to nije gubljenje vremena. Ale tu uvijek ima ono dobro i bolje. Dobro i bolje. I mi uvijek pokušavamo u životu da radimo ono što je bolje. Da radimo ono što je bolje, da težimo ka tom. I u najmanju ruku ono što čovjek može žestovati prije Allah, sultana, etala, jest da odvoji jedno-dva od sata u toku jedne hrti da sjedi sa braćom muslimanima, posluša nešto, jer Kur'an šalje jasne poruke. Podsjeti. Podsjeti. Zašto? Ovdje nije rečeno poduči naologični podsjeti. Jer ljudi... Njihova, u njihovoj prirodi je da zaboravio. Ima u tome i dobro, što ljudi zaboravio. Ne bi bilo dobro da sve pameti. Vidite, računar je napravjen da se pameti. I onda mora svakih šest mjeseći obarati sistemina noga instaliva. Jer nakupi toliko ti virusa i greša, pa nijedno mu je zaboravio. E tako sam, kada kupio sve te viruse i greške, kojim se desi, onaj, po se njegov operacijani sistem, pa bi kasnije počeo koji sam uređa jel, da brlja stvari, ne može da prepozna ono što treba i tako da. Ima hajraj ju tome jer čovjek u arapskom je nazvan insan, a korijen riječi insan je, znači dolazi iz istog koriena kao što dolazi i emisijan zaborav zato čovjek kojoj prirode je da zaboravlja da zaboravlja i ima potrebe da se podsjeti je l ovaj s vremena nadvijeme i ostalo nam je kao adet da jedni drugije napominjemo ovaj ummet je dobio poseban fadilet kao najbolji ummet I prva stva koja je koraanom navedena kada je spomenuta najbolji umet jest, naređi je naređi dobro, a odvraća od zla. Naređi i dobro, a odvraća od zla. Također, Allaho, sani karih, sr.a.v. nam kaže da je ad mohminu mir ad mohmin, da je vijerniku gledalo vijerniku. Jer čovjek neke stvari ne može direktno da vidi Ovaj, svojim okom, dok nestani na ogledalu, pa se okreni sjedni jedne i s druge strane, tek onda vidi šta nije u redu, da li ima nešto, nekakva mrlja, da li je nešto pogužljano i da li je sve na njemu ok. Onaj, I zbog toga mi govorimo i podsjećamo se i želimo i da govorimo i onu temu koja je već spominuta, odnosno večeračna tema, ima koja je vezana za pogrešku. Nekako tu uvijek kad govorimo nije o greškama mi to nekako ono, uvijek razumijemo kao to je ona ružna strana. Negativna strana. To je nešto ono sramota. Međutim, mi ljudi smo stvoreni tako. I mi moramo prihvatiti da nismo savršeni nego savršenstvo pripada samo uzvičnom ova uspravlja. I da smo mi manjkani. I da je na nama da te manjkavosti popravljam. Međutim, postoje isprava način kako popraviti nešto i ne ispravan. Koliko mi često puta zabrljamo, hoćemo nešto da popravimo, pa još više pokvarimo. Pa čuli ste, kaže, ja otvorim nešto da popravim, kad počnem shlapati, viška djelovom. Znači, na pogrešan način si I na pogrešan način pokušavaš nešto da napraviš. Tako i mi ovdje govorimo, čisto da možda na pomijenju na neke stvari da malo više o tome e, razmišljamo. Da pomognemo i sebi, pomognemo i onima koji su oko nas, Jedna nama je odgovornost. Mi više nismo odgovorni samo za sebe. Većina nas, i oni koji nisu, a koliko da ni nije ti, imaju namjer da oformi svoju porodicu. Kad imaš porodicu, ti imaš jedan emanet na lizma. Za taj emanet je e, musliman dužan da se brine i da se pripremi. Zašto kažu islamski učenjaci, kad čovjek želi da se bavi nečim, njegova je dužnost da upozna osnovne propise o tome. Ako želi da buzi trgovac, da upozna osnovne propis o trgovini. To je njegova obaveza. Ako želi da stupi u brak, da upozna osnovne propise, je zano za, za brak. Isto tako, ako želimo da popravljamo sebe i da želimo da popravljamo svoju porodicu, svoju djecu, Treba da upoznamo barem neke osnovne stvari, da pročitamo šta su rekli islamski učinjavci i da pročitamo i savjetujemo se sa ljudima, jel struki, kada je pitanje odgojili kako sebe tako ljudi, jel oko sebe. Čuli smo jedan od Kur'anske ajeta u Suri al-Beklare, u koji se spominje ili kaže Gospodaru, naš ne kazni nas ako zaboravimo ili što ne hoditi se učinimo. A znamo i predlego koja je ovako posanika, ali i salatu osallam jasno naglašava da e, svi sinovi Adamove griješe, da su najbolji griješnici oni koji se kariju. A mi znamo da je jedan od uslova te ubije, jedan od uslova da čovjek prekine samom njim što, što je radio. I da odluči da više nikad ne izi to da, da radi. To je jedan jel to su neki od uvijeta te obi. E, zašto uopšte da govorimo na, na, na ovu tim? Nama ljudima je veoma teško priznati greško i veoma teško nam je priznat jel naš nego zvrata al e, bolje je biti raba i na vrijeme riješiti neke stvari nego luč problemu. jer vidite braćo vjernik sve što uspije korigovati na ovom svijetu lakše je zahiret sve što odgađa za ahiret sve odgađa veći tet Mi na ovom svijetu možemo pričati jednim drugima bajke. I možemo lijepu priču pričati. I možemo nekog ubijediti da smo pravi. Imate danas ljudi, gledamo i mi na svaki dan, ubjeđuju milijone ljudi da ne kradu, da ne varaju, da ne lažu i da ne ima većih strušnjaka od njih. Mi gledamo svaki dan. Neko vjeruje u tu priču. I spremani za takvog čovjeka možda i ruku dati. Ali da li je ta priča istinita? I da li ona stvarnost to će presuditi nekom koji je bolje upoznat od sami nas za ono što radimo i mislimo i želimo. I neko pod koga neće biti nikakve prednosti jednog odnosu na drugu ili neko da će imati šta ja znam nekakvu privilegiju i tako da. Sad mi stanimo i razmislimo o svom halu. Je da ja priznam neke stvari? i počnem da ih rješavam, ili da ih učem tako i da dođem situaciju kad neću biti u stanju da više to pokraju. Da li je vrijeme da se konsultujem s nekim? Pazite, najgorije rješenje je problem gurati pro tepi, kako mi kaže. Najgora opcija je problem odgađat. I jedna vrsta kukavičluka je ne suočiti se sa problemom koji nas zadesi. Kad izučavamo život ovog sanitali nikada i sada Ne možete naći u njegovom životu Nijedna situaciju da je pisani selam ni problem da ga je pisani odgodio. Pusti. Nećemo sad sutraći, prekosutraći. Pisani selam je rešavao u datom momentu i onoj situaciji kad god je je kad su se kad su se stvorili ti uslovi da se situacija može može rešiti. U istoj momentu Kome je trebalo reagovati na lijep način situacije, kao sam i karista Kome je trebalo malo oštrije, reagovaj je oštrije. Ali je riješio i jednu, i drugu, i desetu, i stotu situaciju u kojoj Zato, e, braćo mojeg, vjerni kusliman svoju vjeru nosi rad javlazba. Ne radi ljudi. Svoj odnos sa Allahom popravljajmo ne radi ljudi da bi neko rekao e mašala je iz doba muslima. Nego radi svog halakog Allah. Onog što je tvoje ubiđenje. Nema ima koristi ako neko Ahmed ili Muhammed do tebi ima lijepo mišljenja ti za Libiju. Isto tako, ako imamo problem, ako osjetimo problem kod sebe ili onih koji su oko nas, hajde da učimo i da vježbamo kako da rješavamo problem. Pasite, mi situaciji, to često puta razmišljam i često puta govorim, Allah Buzanikala i s.a.s.a.m. je spomenuo vremena iskušenja. I između ostalog je spomenuo da će možda biti najbolje rješenje u toj situaciji stadok koje će čovjek uzeti i skloniti od svijeta negdje u brdan. Da će toliko i bela i toliko iskušenja i toliko fitnel i fitnelo i među ljudima biti. Živimo mi dosta toga. Ali sad postavimo jedno pitanje. Možemo li mi, braći u brdima, problema? Možemo se sakriti? Nemaš. u brda, eto i na Šta ti radiš tu? Jel ti priprimaš nešto je uvježbaš da nešto radiš? Ako si na namazu, ako si u islamu, Gdje god ti pokušaš pobjeć, eto njih za to. Ne daj ultimija. Ne možeš se skloniti. Znači, ne možeš pobjeći. Šta je drugo rješenje? Rješenje je da napravim odbrambeni zid. A za taj obrambeni zid, malo je jedan. I malo je 10 treba da radi svaki zrelo je savjestveno s nima. Možda nama neke stvari ne predstavljaju problem. Možda su mi prevazišli to stanje. Ali mi imamo za sebe generaciju djece koji bivaju iskušavali mnogim stvarima. Pošaljete djete u školu nauč. Ne znate kakav virus pokupi. A moguće je. Moguće je svašto da se desi. Zbog toga savjetovati, učiti ljude kako da se suoče sa svojim nedostacima je vid podučavanja. Vid podučavanja dobro. A mi znamo da je Allah poslani kareh i salatu vasalam spomenuo da na onoga ko podučava ljude dobro donosi salavate i stanovnici nebesa i zemlji pa kaže čak i mrav u svojoj nastanu i on donosi salavat na onoga ko ljude podučava dobro. Dalje Mi znamo da nas je Allah s.a.s. obavezao jednom obavezom koja se zove nasiha fiddin, savjetovanje. To je obaveza. Pravo muslimana kod muslimana. Ako traži od tebe savjet, da ga posavjetujući. Jedno od poznatih šest prava muslimana kod muslimana. E eh, sad taj savjet musliman koji traži od tebe može biti tvoje djeti. Može biti tvoj sin i tvojeg čijeka. Može biti tvoja supruga. Može biti tvoj brat. Rođeni brat. Može biti tvoja sestra, tvoj dajič, amiča i šta ja znam. Ili komšin. I vi kad pomognete nekom, da prevazicu svoju grešku, možete napraviti toliki hajda da vas godinama poslije stižu u Kad god se spomini vaše ime, da se uputi dola za vas. Ne e, zamislite kad vi pomognete deset ili stotina ljudi i neprođena na neko puti do ovog Možda te dove budu razlogama lavove milosti i ulazka u džene. Pomećanja dobrih dijela. Jer će biti oni koji će se i breti, kako mi kažemo, nasunjem danom dobrih dijela, za koja će priznavat da nisu oni uradili nego dolaze od, nego su došla šta od, pa drugih. I mi znamo da je korisno znanje jedan od tri vrste, kako se nazivao Isus adekatun džar, je trajna sadaka, korisno znanje koje se prenosi i pomogli ljudi. Naravno je Kur'an i Sunet Kur Allah, posanikala i salatu srana suči da savjetujemo, popravljamo, ispravljamo, čak... Kur'an jednu trećinu gotov je posvetio poslanicima i prijačnim narodima čisto da naučimo od njih kako su oni postupali kako su oni rješavali probleme u određenoj situaciji. Pa imamo život Allahog poslanikala izadu srana, pa imamo zlatnu generaciju ashave, pa imamo tabine, pa imamo tani tabeinje. Ljude od kojih je najpreće da uzimamo savjet da učimo kad je u pitanju vjera i razumijevanje vjeriti. Dalje, mi imamo jedan problem. Mi često puta e, bježimo iz jedne krajnosti u drugu krajnost. Imate one koji ne dozvoljavaju da se njemu ili njegovom djetetu desi bilo kakva greška. Znači, ono ubijeđen ja ne mogu pogrižiti, ne smije moje djeta mi imamo poslanike čeva su djeca griješili. Nu, no, ali isa, šta je sa nuom? Šta je sa drugim poslanicima? Iz, iz njegovog bližeg roda su griješili. Zašto ne može se nama desiti? Imamo jednu krajnost. Imamo drugu krajnost koju mi slušamo oko nas. Ona priča pusti. Ne komladina na vako, pa šta ja znam, pusti nek djeca malo znaš, probaju svega, pa nek vide svašta, pa nek odaju svakod, pa neka nije to, sad će to naleć jednom i onda nalegne, ali nakriv u stranu. Imamo znači, jednu drugu krajenost popuštanje. Ili kad nekad ljudi pokušavaju sam sebe, ono što kažemo, lagat da je sve dobro, a vidi da nije dobro. I tim činjenicama čovjek se treba sločiti. imamo danas jedan veliki problem. Mi iz dana dan imamo sve više više problema kada je u pitanju odgoj mladi. Navajali smo sebi, mi, dosta problema. Sa dvojcom stranaca u našoj kući. Televizijom i internetom. To su dva stranca u našoj kući. Mi ne znamo šta mogu donijeti. I šta im stoji u džepoj. Ali oni su tu. I ko može, zato kažu, Primjer djeteta je kao primjer spužve. Spužvu kad staviš u čistu vodu, ona upije čistu vodu. Ako staviš u prljavu vodu, ona upije prljavu vodu. Znači šta će spužva upit, zavisi u koju poslu ćeš je staviti. Tako i nije. Ali ako se desi, belaj, i ako se desi problem, Naravno, postoji način da se to rješava i nije sve sve propalo. Ista stvar greškom nekad i pogrešnim savjetovanjem mi znamo e, pomoć šetanu da neko još dublje poton. Ja e, sa sipanjem kritika, e, omalovažavanjem, vrijeđanjem i tako dalje. Naravno to nije metod koji nas uči, uči vjerno. E, to je ono pretjerivanje, znate, kad, kad nekad pokušavamo mi svaku krivicu prebaciti na muslimana i nekad nas reći da je muslimani, što sam čisto puta imao priliku da slušam, nisu sposobni nizdasa, da se da to nesposobnjakovići tutkuni, neći nevi ovako onako. Imam grešanje. A znate zašto nam te greške izgledaju veći? Zato što mi od muslimana očekujemo da bude idealno. A ne može biti idealno. Ne može biti. Ne znači da ne treba pokušava da bude što bolje, ali ne može biti. I znate, zašto nekad nama te išto greške padmu, recimo, od bliže, jer od biljnije? Zato što njih očekujemo da ne smiju pogriješiti prema I onda kada pogriješi, onaj stranac kada pogriješ u jednu stranicu ti očekuješ, može mi svašto reći. Ali znaš kad mi uradi moj rođeni brater, kad mi radi moj otac, kad mi uradi neko priži, onda to izgleda kopanina. Zbog čega? Zato što mi očekujemo takvi ljudi da ne smiju nikad, nikad, baš nikad da nas pogrije. Zbog toga idealizirat neke stvari, jel, onaj, odat i biva onaj, ubjeđenje da da je greška izgleda veću. Naravno, kad sajutimo, kad želimo da ispravimo grešku, eh, pokušajmo imati na umu nekoliko stvari. Prvo, mi kao musimani uvijek krećemo, braćo, od iskreni namir. Ono što mi zovemo nije. da imamo dobro mladu, da pomognemo nekom. Ne da ga propasti. Mi znamo da će džene biti potpavljeno u najboljim kategorijama ljudi. U našim očima to je vrh. Haaf iz onaj koji dijeli metak na lavnom putu i borac na lavnom putu. Mi te te da je to vrlo. Kad neko uči Kur'anom, stopi znak Kur'an na pamet, njemu je uvijek posebno mjesto, posebno poštovanje. Kad vidimo neko da pomaže HL projekte, prema njemu grazi je posebno Kad vidimo da neko je spreman da i svoj život radi slava, narodno da prema njemu imamo šta? Šta? Al se takvim ljudima zbog izostanka nije taj namjerit će biti šta potpaljena džehennemska vatra. Dalje, kad želimo da pomognemo, ovo govorim sad, e, možemo uzeti i za sve. Možemo uzeti i za drugi pravila. Ja ako želim da se popravljam, ne da se popravim da bi neko rekao, e, jest, mašalo ona on, on, on, i sam, hej. mi se često puta izgubimo. Izgubimo se, ja to osjetim, problem, kod sebe. Što mi nekad Kad želimo da nešto popravimo, naopatnimo ono, znaš, ljudi će reći, ej, jeste u dobro. Ma pusti ljude. Tvoj din je radi tvog gospodara, ne radi ljudi. Tvoji postupci su radi Allaha, ne radi ljudi. Popravljaj to radi Allaha. I pomozi nekom da popravlja nešto radi Allaha. Da ispravlja svoju grešu. Nemoj radit na svome djetetu tjerat ga, da bude dobar učeni da bi neko komšinuku rekao, e u mene komši dijete suha petica. Nego ga uči da je korisno znanje blagoda, da je to dobro i da te stvari treba radit radi Allah. Nemoj tjerat djete da nauči ameđus, Da bi neko rekao, e, u našeg Mehmeda, mašala, dijete, zna, a neću ne zna, pa te sti. Što su ljudi rekli, ne zna. A nešto te muči kao muslimana, jesam sam ja ispunio svoju obavezu kod Allah, jesam li ja sposobio svoje dijete i naučio osnovama koji treba ja, kao rodin, da ga naučim. Dalje, ako želimo da popravimo, pomognemo nekom da ispravi svoju grešku ili da popravimo i kod sebe, pristupimo s ubjeđenjem da je greška. Neću reći normalno, ali jedna stvar koja se dešava. Ovo vam govorim ko ima mogućnost da kontroliši i koji je predpostavljeni ljudima u nekakvim poslovima. Možemo pogriješiti. E, vi možete biti direktor firme i možete na ovom svijetu raditi ljudima mnogih stvari, ali ćete prega lavnog dolaziti. To ljudi zaboravljaju. Čovjek otvori privatnu firmu zaposli ljude i onda prema njima ko prema hajvanama. Pa vam govori sve što sam vidio i slušao u svojim ušima. Čovjek musliman, na pet vaka, drži to vidje. Bratu muslimanu koji kod njeg radi, kaže konj. Brate ti će za to konj njemu plaviti. Ne Možda na ovom svijetu on ti neće duvariti. a znaju da ćete na to vrti Ovo vam iz jednog razloga da imamo i na umu i tu činjenicu. Ako nam Allah podari poziciju, bilo da je to lično bogatstvo naša i nekakva firma, ili da li je u pitanju nekakva pozicija u društvu, gdje imaš postavljene ljude, dobro vodi brigu, jer ljudi će griješiti. Hoćeš li ti to rješavati? na dobar ili pogrešan način i zagočavati sebi život i plus uzeti sebi emanet navrat i belaj navrat i odgovornost navrat na sudim dan. bez obzira što su sad na ovom svijetu i manje školovani, i na nižoj poziciji od tebe i siromašni od tebe ništa to ne istučuje mi znamo Daju islam rob. Ima svoja prava i ne smije vlastnik da radi sa njim šta će. Rob. Vlastnista. Kad kažeš rob, to je ko kod kad kažeš moj stup. Moj stup. Mi imamo tijelo. Pa sa ovim tijelom ne smijem da radimo šta će. Jer ono je marno onoj dator nam, evo ti, vodi prigovanju. Sve što namjerno mu naštetiš, odgovarat ćeš. Tijelo, naša tijelo, pa što je da studim tijelom, studijom dušom, a, drugim insanom. Imaš materiju, materijalno, tvoje, a ne smiješ da radiš, šta ćeš? mi čisto puta sebi damo za pravo moje pa ja mogu da pali na lupa. Ne, ne možete. Jer ćeš ti odgovarati. Rasipništvo u islamu nije dozvoljeno. I Kur'an rasipnike naziva braćom šeitom. Kad dovedeš u svoju kuću nečije dijete, čeljade, ženi mi se. Nije to sprava za iživljavanje. To je odgovornost. Što znači, u svakom pogledu, u svakom pogledu, mi imamo i tekako potredu da govorimo i razmišljamo o ovome. Jer je nešto što se suočavamo. Vidite Allaho poslanih kareh i sallati osallam. Ljudi koji su bili kod njega, bi Ljudi koji su bili oko njega, ljudi koji su mu izmetili, šta su govorili? Nikad me nije kritikovao. Nikad mi ružnu riječ nije rekao. Jel mislite da taj mladić nije griješio prema njega? Griješio. Jel mislite da je sve radio kako je? Sigurno nije. Nikad mi nije ružnu riječ rekao. Nikad me nije kritikovao. Nikad mi nije rekao zašto si uradio to, zašto nisi ovako. A onda mi dođemo u situaciju da neko napravi malu breškicu. Mi hoćemo očitavno kao pa. Mi hoćemo koste u nobi. Dijete od deset godina može dano da napravi belar. Može da uradi što što je mi onda sad hoćemo nekakvom, šta ja znam, svojom super metodom, supermena da sve to bacamo, razbacujemo, nosimo i rješavamo na taj način probleme koji, koji se ispravljamo u reši, koji su kod vas. Pasite, isto tako kad stvari želimo da popravljamo, mi moramo imati jasne argument to. Ne onako kako mi mislimo. Koliko puta se nama dešava da mi ljude, ljudima prigovaramo na neke stvari braće muslimanima eto onako ja to nekako tako zamišlja. Ja to vidim da to tako trebalo. Nikakvog argumenta. Nikakve osnovi. Isto tako znamo da se u ovom ovaj poslanici Ali i Muselam u stvarima koji nisu, koja nisu pitanje vjeri nekad griješe, znamo, poslanika se od sve jedu pitanju, jel oplodnja palmi da je sad, dao savjet koji se kasnije ispostavilo da nije bio, jel tako, ispravo. I naravno, e, popravljati grešku je potreba i sve što je greška veća, to je veća potreba. Mi, uglavnom, e, pogotovo kad je pita neko drugi, zašto ovo sve, opet se vraćam, zašto dovorimo ovo? Ne želim da to izajedana kako crno ja, ja sam insan koji ne volim da se miza neolično priča. Alo ovako onako hajde kažemo bratski, prijateljski kada razgovaramo pać. Mi želimo da gradimo umet. Mi želimo da gradimo zajednicu. Pazite. Mi što zaprljamo te greške će bit polazim na štetici. Mi što dobro uradimo te fadile će brat one. E sad je na nama Hoćimo dozvoliti i pripremiti generaciju koja će znati koje je šta je i čemu pripada i koja se nećestiti svoje vjere ili ćemo da generaciju koja će opet za 10 godina sjediti po onim brdimima gdje su masovne grobnice i praviti onaj nekakve piknike i pijanke sa ljudima koji sa narodima koji su nam to radili. do nas je. A mi znamo da Allah mijenja stanje kad se ljudi mijenjaju. Da Allah pomaže onog ko popravlja svoje stanje. Dajte veko sa svojej strane učiniti koliko možeš pa se svom nabav. To su nam povuke Kur'ana i Sunnete. Razmišljamo malo dalje. Kakav teren priprimamo? Kome? Šta možemo očekivati? Emanet, vjeri, emanet. E emanet, ova zemlja, komad, zemlja, jugu. Emanet, neko će dovarat, sad promjerim emanet. To isto kad vi dovedete ekipu da igra futbal na terenu na kojem je pola terena vodi. Bara. I vi kritikujete zašto niste dobro igrali. A vi mu niste pripremili dobar teren. Ne hoćemo mi obtuživa generacija za sutra što se desi, a nismo nimi učestvovali u pripremi kvalitetnog terena da oni mogu da nastavi onaj manet koji smo mi mi ponijeli i na svojim ređima. Naravno, onaj ja govorim, uvijek kažem, tema i svaka tema o kojoj se govori je opšivna. O ovome možete puno i čitati. Ovaj, dosta, znači, o ovome lijepo govori Šeju Slavom Ibnu Kaino Čavzijera. Znači, u njegovim knjigama dosta lijepi savjet da se može naći u pitanju ovih odgovinih stvari. Dosta, recimo, naravno, treba uzeti i one ljude koji se bavi profesijom kao što su, kao što recimo, psihologija i pedagogija, gdje čovjek može dosta toga savjeta uziti, što je dobro, što nije dobro odbaciti i primijeniti u svom životu da pokušamo što je moguće više da se zbližimo i da što je moguće više pravimo jaču zajednicu. Braćo, jasno nam je, poslanik Ali Isalatura Salam je jasno rekao, jasno nam uputio poruku da vuk kad traži koju će ovcu pojest, Ne traži u sredini stada, traži onu koja je daleko od stada. Kao pojedinci ne možemo napraviti puno, ali kao zajednica možemo oko Boga. E ta nam zajednica treba jaka. Zajednica, ljudi, koji ima su principi Kur'ana i Suneta na prvom mjestu, a ne nekakva filozofija, Gebelsa ili šta ja znam nekog drugu. Filozofija Kur'ana i sunetaloku sa Nikali Saratoseva. I zbog toga čovjek kad pomaži nekom u popravljanjem greški, znači evo, ja ću nam spomenuti neke slade koje sam ja uspio nakon nati sakupiti. A vam prepuštam da malo o tom istražujete, razmišljate, razmijenijete mišljena sva i piti se. Čovjek treba znati svoj nivou. Mi nekad sebi damo za pravo da kritikujemo e, imame ovog umeta, velikane ovog umeta, bilo u prošlosti, bilo u sedešnosti. Ljude koji su istinski svojim životima pokazali znanje i bogobojaznost i razli E sad jesam li ja taj koji treba kritikovati. Jesam li ja taj koji treba pod kritiku. Jesam li ja taj koji bi baš ima, koji ima osnovi da ja nekoga onaj šta ja znam ili ko što mi ovdje imamo situaciju da je li jedne prilike onaj prijatelj mi kaže na sjelu sjedimo i sad ka neki ovako on petura političku svjetsku od do i onda odjednom kaju puni Kaži, eto ljudi, gdje mreste s kima Amerika granči? Ti pretura svjetsku politiku ne znaš ko granči s Amerika. Jednu osnovnu stvar, a hoćeš ti da rješavaš da pričaš, tako i mi čisto puta pokušavamo raspravati neke situacije, a naravno najbolje popravljanje stanja je da čovjek kreni od samog sebe. To je najbolje. Najbolja metoda. Ne da krenimo sto hiljadu od nas, nego da krenimo od samog, od samog sebe. Naravno, treba uvijek e, načinjenu grešku prema nama prema nekom, ne treba uvijek razumjeti da je to namira. Neka ljudi napravi grešku iz neznanja. Nesvijesni. Nisu htjeli. Koliko nam se puta omako da kažemo nešto što nismo apsolutno mislili, recimo. Poslanih Selem navodi prime čovjeka koji je izgovorio jasni kufr. Navodi prime čovjeka koji je izgovorio jasni kufr. Kad je našao devu sa hranom i vodom upustnim, pa rekao, jel, Allah, kad je zivao Allah, i rekao mu, ti si moj rok, a ja tvoj gospodar, odradi se. Koliko nam puta jezik se zamota, pa mi kažemo nekakve stvari. Ako uzme u ponštini, uf, belaj. I zbog toga veoma često se pogrešno razumije u stvari što čovjek nije se izrazio onako kao, kao, kao što je što je mislio. E, dalje, treba uzeti nekad i u u kojima se napravi neka greška, recimo često puta to kod djece. Ili je nesvjesnost, ili je neznanje, ili je nekakve okolnosti, ono jedno upalonu s nekim, a, ja, a, nesvjesno učeno nekakav belaj. Nije misli, ni samo znalo šta se dešava. Recimo, ovdje je dobar primjer, Ulema navodi i kaže, primjer koji se dešuje u kući Božih poslanika, Sala, kada je jedna od njegovih žena bacila i on razbila posudu sa hranom iz ljubomorima. Bilo je krivo što mu druga donosi lijepe stvari. Pa kaži, poslanih selem, nije ustupo i usložio šak u boristom, nije treku krav, kozo, nego je rekao, vaša majka je ljubovorna. Vaša majka je ljubovorna. Jer je znao zašto se to desalo i svatio je, u kakvoj situaciji i da time ništa neće postići. I koliko puta, vjerujte, koliko puta čovjek kad nekad prešuti pogotovo stvari u kući pusti, malo da se situacija stabilizira, kako se lako riješi, izladi se. A u onom momentu kad odreagujemo, najčešće odreagujemo pogrešno. Naravno, Mlađima treba pustiti priliku da popravljaju svoje greške, jer njevom uzrastu, njevoj situaciji je normalno da se dešava to što se, što se dešava. Ne uvjeličavati grešku preko je u kojoj jest. E, onaj koji počini grešku prema nama, ne treba ga shvatiti kao neprijatelje. Ne treba ga shvatiti kao neprijatelje, nego pokušati naravno naći jezik razumijevanja. Ukoliko naravno se radi o, o propisima vjere, ono metko pogriješi treba pojasniti kakav je propis, kako je grešku napravio, zašto to nije ispravno i tako dalje. Euh dovit. E, koliko puta mi imamo običaj naravno pitanje za nas leto, onaj da li imamo običaj koliko Od svojima i najbrži svoje djece pa nadalje da dobimo. I kad vidimo da neko zaklade i uskušenje u belaju, da ga spominimo, kažemo Jara, pomozimo da se izvuči. Timu, olakšaj, otvorimo oči da vidi u belaju i tako dalje. Treba posjećati naravno na lavu moć, jer neka ljudi e, zbog nema lajga feta zaboravi prema kome griješi. Uh, zato kao vi sam slušateljanci kad griješiš, ili kad hoćeš da učiniš grije, nemoj gledati koliki je taj grijeh. Gledaj prema kome griješiš. Ne, grije može biti malo, al ti griješ prema nekom koji je sve sveznajući Gospoda, svega što postoji i onaj koji će pred koga ćeš ti jedan dan stati. Takođe e uh, ne nije dobro požurivati ono što mi često puta vidimo sa klasifikacijama. Grešnik, novotar, propalica, nesposobnjaković, tako dalje. Sve su to stvari koje uh, ljude udaljavaju. Zašto opet kažem, govorim, vraćaj, posjećam uvijek i sebe i vas. U interesu nam je da imamo čvrstu i jako zajednicu. Nije nam interesu. Vidite šta je posanislan bravo. I vidite kao je poslani Selem uložio truda da objedini zajednicu. I kad je uspio da je objedini, onda kasnije nije bilo problem bilo šta napraviti. I napravili su, za 30 godina su napravili što je bilo teško zamisliti u, u tom vremenu. Napravio zajednicu koja funkcioniš i, ali zajednicu koju je veoma zbližio. Zajednicu ljudi koji u, u jednom momentu nisu se ustučavali kad mu se kaže da je pogriješio da prizna svoju grešku i da popravi svoju grešku jer pazite najveći problem jesan kad čovjek nije svjestan svoj greški i kad ne želi da bude svjestan svoj greški on nastavlja da je onaj je svjestan greški ta je svjestan i zna da mora da rješava to i on razmišlja o tome To je istoo kad čovjek svaki dan kaže ne osjećam se dobro, ali ne zna zašto se ne dobro. Nije svjestan bolesti koju nosi sa srde. Ko što se dešavalo ljudima, znači kad je pitan diabetis, ovaj, čovjek nije imao problema i onda odjednog potreba za, šta ja znam, hranu, sokovima i tako dalje, košto je bilo situacija da čovjek znači pio one gazirane sokove, slatke sokove na svakom koraku. Nije bio sve, sad se dešava sa njim? Dok nije provjerio i ustanovio gdje Belaj, a na taj način mogu da napravi sebi ovaj, veliki problem i svom organizmu. Zato kažem, ovo ovaj je tematika koja se tiče naše svakotnjenice i mi to vidimo. Učimo se, sam da budemo spremni prihvatiti ono što nije dobro kod nas, da budemo spremni da popravljamo i sve što više popravimo, imajte uvijek na umu. Bez obzira što ljudi govorili, uvijek imajmo na umu što više popravimo na ovom svijetu lakše je zahrediti. Sve što više stvari uspiješ urediti, I ono, kako mi kažemo, izgled na omu svijetu manji teret nosiš na nađenu. A nam je u interesu da pred Allaha subhanahu wa ta'ala stanjemo sa što manje od prijeha. Molim Allaha subhanahu ta'ala da vam naše grijehe, da vam se učiniti na koji su uspjeli na dunjavku korpu. Ode niti koji je su'ste k Allah pešene na tem di jeÖ alhamdulillah.